Nad audioknihami, které vydává Radioservis, kde je samozřejmě už toho názvu velké propojení s českým rozhlasem. A dneska jsme přivítali vzácného hosta a při očekávané účasti, která se potvrdila, to organizátoři přesunuli sem do sálu Takže já vítám ještě jednou Hanku Děkuji. říkat, že si česká herečka, navíc propojená dost dominantně s tímto krajem, ale ta cesta, která má už pár let, začala vlastně někdy v dětství, v tom spojování a v herectví, ke kterému se dostávala díky svým rodičům. A ten kraj, to území, z kterého vlastně si vyšla, je Olomoucko. Ne, A ty základní, ten, ten základní tah, který potom my jsme dokázali snad v Českém rozhlase využít, tak ten vznikl opravdu od rodičů v amatérském divadle. Já bych myslela, že mnohem dřív, protože už ve školičce naše paní učitelka s náma zpívala učili jsme se různé básničky. Mně bylo opravdu, to už jsem několikrát proflákla, ale ve třech letech jsem mohla hrát sněhurku, kterou jsem odmítla, protože se mi nechtělo umřít. A moje drahá maminka, jako taková má produkční, který s paní učitelkou domluvila, že budu šmudla, což jsem byla přešťastný šmudla právě na besídce ve be školce. A takhle se to ale s námi, s dětmi, já teď nemluvím jenom o sobě, škoda, že Vlanička už odjela moje životní přítelkyně, ale mnoho mých spolužaček prostě také hrálo divadlo, říkali básničky, zpívali jsme, takže prostě ta muzičnost na Moravě v těch dráhných dobách, ne neřeknu teď Protože jste všichni tak mladinci, no někteří ne a to mě tak těší, že se tak jako na vás můžu obrátit, protože jako fungovala, řekla bych, že fungovala. No a mý rodiče, maminka byla taková, řekla bych, my jsme žili na okraji Olomouce. Pořád, jako vlastně můj 96-letý tatínek, žije v domě rodičů mé maminky v Olomouci na Novém světě. A tam děda Jan byl náčelník Sokola a moje maminka cvičila v Sokole. A zároveň samozřejmě byli ochotníci. Takže já jsem, bylo mi asi pět let. Seděli jsme takhle, na takové té labici v Sokole, jak se po nich chodilo a, a různě jako se s ní cvičilo a před náma rodiče hráli hráky s čertem. Takže tatínek samozřejmě Martin Kabát, maminka Káča, no takže my jsme nadšeně sledovali, jak rodiče, teda obzvlášť otec, zvládá čerty a, a pamatuju si, dodnes mám živou vzpomínku, když jsme potom s babičkou za těmi rodiči šli do zákulisí a já jsem viděla, jak ty hrátky s čertem odstrojují. Nejen ze sebe, ale taky jako kulisy a všechno. Takže prostě ta iluze té, té krásy najednou se cpala do kufru a z těch čertů byly kamarádky, teda našich rodičů. Takže vlastně já jsem jako dost mladá, viděla i zákulí No, předpokládám, že ti četly pohádky doma rodičů. Maminka, opět, opět, <coughs> musím na ní pořád vzpomínat, protože milovala Karla Jaromíra Erbena, takže jsme se učili teda balády Karla Jaromíra Erbena na spamět. Takže si pamatuju, že jsme jí seděli na klíně a maminka nám říkala, zemřela matka do hrobu Dána, syroty po ní zůstaly, i přicházeli každýčkého rána, matičku svoji hledali, my ji takhle drželi kolem krku a ona nám vysvětlovala prostě. A tak vlastně asi jako vzniká v lidech představivost jako taková, která... Potom pokud jí má a pokud mu nedovolí, tak ji živí celý život. Tím, že čte, tím, že se dívá, tím, že poslouchá hudbu, tím, že tvoří sám. No a my vezmeme první audioknívu, což jsou pohádky Tisíce a jedné noci. A vlastně se dostaneme od toho, že někdo četl pohádky tobě a kdy je začala číst a vydávat pro posluchače Českého rozhlasu na začátku. Samozřejmě, že předpokládám, že jste jí, protože protože spoluúčinkujícím na tomto disku a v té velké sérii byl pan Josef Sommer. Ta sestava, myslím, byla zvolená velmi pěkně. Režíroval Ivan Hrst. A myslím si, že tisíc jich nepřečetl. Ne, ne, ne, asi 760. Dva a půl roku jsme se scházeli s Pepičkem Somrem a e, s Milanem Křivohladým. Ano, to je zvukový technik, mistr. A, a s režisérem Krzem. dramaturgové nám připravili vždycky jako šest dílů, které jsme za frekvenci jako přečetli. Hanko, a je to... Hmm. Jako ono se řekne, člověk dostane takový obrovský úkol. Budete interpretem tady těchto příběhů, které každý zná nebo aspoň tuší, že jsou úplně výjimečné a že se vlastně dostává do nějakého výjimečného prostředí, které bude interpretovat. Ale na druhou stranu, 760. Jako kdy to člověka přestane bavit? Zaprvé ta, ta věc sama vyžaduje tolik, nebo vyžadovala tolik, že nás, myslím ani pepička, že mluvím za něj, ani mě nenapadlo, že je to výjimečná záležitost. Ona je výjimečná už posláním, protože vlastně se nejdřív jako, jako ústním podáním, potom mnoha, mnoha psaným projevem se vlastně předkládali jako, jako i nám, abychom se, jak to říct, abychom neopakovali chyby našich předků. A teď to opravdu jsou ty pohádky tisíce a jedné noci, kdy se to tam řečí vázanou, říká tak masivně, tak, tak poeticky, zároveň jako s tím záměrem že prostě bohužel nedá se nic dělat, ale musím říct, že je to taky dnešní současno dokumentuje degeneraci lidstva jako takového, protože se nepoučilo v ničem. Obzvlášť, a teď řeknu tedy jako tady ti naši muslimští spoluobčané, protože... Kdyby si jenom vzpomněli na, na to, co jim, co jim předkládají, jako ty pohádky, to je, to je třeba celá sůra. My jsme, my, my jsme načetli vlastně všechny sůry Koránu. takže jestli tady teď eh, Kateřina Konopásková, tak bych ji třeba avizovala, aby vydala další část pohádek Tisíce a jedné noci, protože je to velmi zajímavá znalost, že vlastně už člověk získá fakta, že když se mluví jako o Koránu, o Islámu a že to není jenom taková, takové povědomí, ale že člověk je v situaci, že ví o čem, že prostě velmi přesně je v situaci. No a my si pustíme jednu z těch pohádek. A já myslím, že dokonce to bude příběh, uh, příběh první. <těk> se o šťastný králi, že byl jednou jeden kupec A ten měl mnoho jmění a jednání v různých městech. Jednoho dne na nasedl a věl, aby vymáhal dluhy v nějakém městě. Toho přepadlo vedl i usedl pod strom a vyměl z chleba a datli. Když dojel datli, odhodil pecku Ale hle, se u něho i výjde dlouhé postavy a v ruce měl tasený meč. Vstaň, abych tě zabil, jako si ty zabil mého syna. Kterak jsem zabil tvého syna? Když si směl tu datli a odhodil si její pecku, Padla ta pecka mému mu na trsa, když šel mimo i zemřel v tu chvíli. My Bohu náležíme a my se k němu vracíme. Zabil jsem ho, pak jsem ho nezabil, leč omylem. Chci, abys mi odpustil. Skrač svou řeč, musí tě zabít. I povalil ho ten dživ na zem a zdvihl meč, aby ho ťal. Věz o Ifritě, že mám dluh a mnoho mění, děti, manželku a zástavy. Nech mi, abych šel domů, doručil každému oprávněnému, nač má právo a vrátil se k tobě na počátku roku. I učinil s ním ten tenčin úmluvu a propustil ho. On se vrátil do svého města, vyřídil všechny své závazky, pověděl to své manželce a svým dětem, udělal pořízení, a zůstal u nich až do konce roku. Potom vstal, vykonal omívání, vzal si pod paží svůj rubáš, rozloučil se se svou rodinou a se svými sousedy a vyšel nerd. Oni pak nad ním zdvihli nářek a křik. Pak šel, až dospěl k oné zahradě. Zatímco tam seděl, pláče nad tím, co se mu Přistoupil k němu nějaký starý kmet, mají sebou gazel řechezem s Pozdravil ono kupce a přál mu dlouhého žití. Proč pak jsi vybral samotný sáh toto místo v posebění, což obědný to není? I zpravil ho ten kupec o tom, co se mu zběhalo s oním ifrykem. Tu se podivěl ten starý z gazel. Při Bohu, bratře, můj tvoje věrnost je nesmírná a tvoje vypravování podivuhodné. Kdyby byla ta věc měhla mi v poční kouti v věru by jí ztrátím byla dána. Potom usedl u něho a dali se do vody. přistoupil k ním druhý stařec. Má je sebou dva psy. I pozdravili je. A ti dva psi byli černí krti. Proč jste si vybrali toto místo k posebění, což obydlí to žinu? I pověděli mu ten příběh od prvního do posledního. Ještě dlouho nesedili, když k tím přistoupil třetí stařec. Mají sebou meskyně světelnědé barvy. I pozdravili je a otázal se jich, proč sedí na tomto místě. Oni mu pověděli ten příběh od prvního do posledního. Ale co se opakuje, to užitku neslibuje. I u sebe u nich. Ale kotouč prachu a ohromná smršť se přihnal zprostřed té stepy. Pak se prach rozháril, ale byl to ten Jim. V ruce měl tasený meč a jeho oči metaly jiskry. Pak přišel k ním. A vytáhla kupce za ruku z jejich středu. Pojď, abych tě zabil, jako si ty zabil syna mého a poslední dítěch mýdravého. Potom ten kupec zavědoval a zaplakal, a ti tři starci zvěděli pláč a blidování. Pak vystoupil z nich první stařec, ten z gazelů, a políbil tomu Ifritovi ruku. O džine a korunok náručinu. Jestliže ti budu vypravovat svůj příběh s touto gazelou a uvidíš, že je podívůvodný, dáš mi třetinu krve tohoto úpce. A o oh, stařeček, jestliže můžeš vypravovat ten příběh a uvidíš, že je podívůvodný, dám třetinu jeho krve. I pravil ten stařec. Věc o Ifritem, že dáme gazel je moje sestřenky. Mé maso a má krev. Požitel jsem se s ní, když byla mladá věkem a zůstal jsem s ní asi 30 let. Ale nebyl jsem s ní obdařen dítětem. Vzal jsem si tedy ženinu i byl jsem s ní obdařen dítětem mužského poradí. I rostlo, sílilo a dosáhlo věku 15 let. Tu se mi navodila výprava do jednoho města. I vydal jsem se na cestu s nádherným zbožím. A moje sestřenka, tahle gazera, se naučila kouzelnictví a věžtectví i zaklena toho hocha v tele, on potrokinil jeho matku v královu a oni vzdáli Já pak jsem přišel po dlouhé době z cesty i tázal jsem se na svého hocha a jeho matku. Tvář nazevřela a tvůj jsem utekl, ale nevím, kam šel. Tak jsem zůstal po dobu jednoho roku, se vlnk jsem v srdci, s okem, až tišel největší boží svátek. Když jsem poslal tomu pastýři a rozkázal mu, aby mu přivedl tučnou krávu. Ji přivedl tučnou krávu a měla to moje otrokyně, kterou zaklela a kazela. Pak jsem vznikla stát pro dolky, ruky, do ruky nůž a chtěl ji To zažvala, zabělovala a zadákala. I podívil jsem se tomu a zmocnil jsem soucit. Přiveď mi kino. Ale tahle mi se stěnka zvolala. Podřízni. Nemám nad ní krásnější ani tučnější. I rozkázal jsem pastýři, aby jí podřízl a stále. Rodítec odřízl a stáhl, ale nenalezl v ní tuku ani masa, kromě úže a kosti. I litoval jsem, že se jí dal podříznout. Když mě už to nebyla nic hladná, dal jsem mi pastír, zipaředl jsem mu, přiveď mi tučné tere, jich přivedl mi mého syna. Když mě ono tere před přetrhlo do vás, a přijde ho ke mně, cel se odebědovalo a plátalo. I zmocnil se soucít s ním a řekl jsem pastíři. Přiveď mi nějakou krávu a tohle dát. Musíš podříznout tohle tel v tento den. Vždyť je to den znešení, pořehnaný, v němž se podřezává jen něco pěkného. A my nemáme mezi té vytučnějšího ani krásnějšího na dvě. Tentokrát ne uposlechnuté řeči, abych podřízl tohleté. Při Bohu nesmírném, silitovníku silitovném, musíš je podříznout tento znešený den. A nepodřízneš je. Pak nejsi manželem ani Jákoum a Když ní uslyšel tuto tvrdou řeč, aniž věděl o jejím záměru, přistoupil k tomu teleti a vzal do ruky a zastihlo šára zádu ráno, i zbrkla řeční knížky dovolení Také? No Tak nevíme. No tak zrovna taková raubírna. No dám, ty příběhy jsou plné raubírem. Já nevím, jestli jsou úplně určené dětem, ale v Českém rozhlase vlastně nebyly dominantně pro děti natáčené, šly v noční hodinách, samozřejmě pro posluchače vašeho věku. To CD, -čko, o kterém jsme mluvili, je výběr pouze samozřejmě několika příběhů. Vypadá takhle, já ho tady postavím, aby ho aspoň z, z dálky ukázal. Předpokládám, že v tomto seriálu ty jsi si vyzkoušela nejen tu krásnou šahrazát, do které jsi vlastně byla několikrát, myslím, obsazována i v televizních inscenacích. Ale... A... Já jsem se poprvé s náradem vzád setkala v roce 66. Promiňte, když začnu říkat ta příšerná čísla. Tak to máš výročí. To je fantastické No, pravdou, nedá se říct, pravdou to je. A protože to jsem ještě byla na škole a paní režisérka Věra Jordánová, na Balkáně, to je na Žižkově v Praze, byla taková dpán z ateliéru Česk československé televize a tam natáčela jako šest pohádek šahrazádí. Takže to jsem vlastně poprvé, teda byla šára zádu, ale tady tohle bylo jako velký životní zážitek. Dostala jsem od českého rozhlasu už jako velký dárek, protože projít tou literaturou, poznat jako obsah těch pohádek, to je. Krása, krása. Ale samozřejmě taky mnoho krve, mnoho bojů, protože tam opravdu člověk slyší, že pokud ten jeden nemá, nebo není příslušník jako určitého náboženství, tak prostě pokud jako přijde na, na plac jako bezvěrci, tak prostě bezvěrci nemají národ. Tak, ale zároveň je to taky tolik plné. A, a právě ty sůry Koránu tak zajímavé, že sálo to za to. No ale tady, tady ty, ty řežby jako to, těch zvířat, to zrovna jako člověka nenaláká, ale ta poenta, ta poenta vám zůstala skryta. Takže tu se můžete dozvědět na tom CD. Ty jsi z Olomouce přešla do Prahy, studovala si na Divadelní akademii muzických umění a po absolvování si se dostala do divadla za To jsem během, během studia už od roku zase 1965 budu to říkat rychle, jsem <skrý> <skrý> vlastně takovou, takovou, takovou schodovou náhod etablovala divadlo za branou velkého mága československého jeviště Otomara Krejčí. Takže tam jsem byla do roku 71 a přišla jsem potom do divadla na no a za to samozřejmě velkou divadelní éru si jistě zpracovala mnoho rolí na divadle, které si zúročila v těch pohádkách, protože i tady jsme slyšeli, že nejsi jenom krásnou šahrazát, ale že vyhráváš tam všechny ty drobné role, které se objeví. To samé, co dělá Pepík Somr To bylo zajímavé, protože já jsem odehrála mnoho bojovníků a Pepiček Somr mnoho takových krásných dívek. Takže jak se to tak proměňovalo, aby tedy jako ten prstoklad nebyl, nebyl jako tak unizonu, jak se říká, tak jsme dostávali mnoho, mnoho protichůdlých rolů. Hanko, vzpomeneš si, kdy bylo první pozvání do Rosavasu? Ano. Rozhradíš? Pan, pan režisér Jan Berger mě... Pozval... Protože tenkrát nahrával o Ovechum a dal mi roli Laurencie a to bylo poprvé, kdy já jsem teda měla tu šanci a abych, abych, protože to už jsem taky několikrát říkala, ale abych dostala jako té roli, tak jsem se ji naučila s pamětí. Protože je velmi, myslím, pro herce teďka ty, možná, že to nepotvrdíš, ale já, moje zkušenost to je, že je strašně důležité, aby člověk jako svou představou obsah slov přetavil, předal tomu mikrofonu a on to potom šířil až do vašich uší. Protože je velký rozdíl, když člověk vezme text a čte ten text bez představy toho, co za ním je, jaký obsah ten text nese. Takže já jsem se nechtěla kotvit do toho textu, ale jako chtěla jsem to dobře odehrát. Takže jsem přišla jako do ateliéru a pan režisér, protože to byla vzrušující scéna, tak chtěl, abych jako byla energičtější, temperamentnější. Takže já jsem si samozřejmě začala pomáhat gesty a prostě tak vehementně, až jsem k tyč, na které vysel mikrofon. Takže takhle jsem začala hrozlost. Um, Stejně Ček jak se jmenoval? Škopán, škopán. Škopán. Pan Škopán přišel do toho ateliéru, no to bych vám přál vidět, takhle jako se podíval, jako co to tam chodí, zvedl to a nainstaloval prostě znovu tu tyč jako s tím mikrofonem. A já jsem zase začala. A no, no, no, no. Tu, tu tyč tolik nejde, ten mikrofon za těch 80 tisíc. Ale tím, jak se to strále, no, no. Ale pravdou je, že tedy teď na, na, jako pánom režiséru, Protože pan režisér Berg se mnou nestratil trpělivost a dostávala jsem potom od něj spoustu krásné práce. Já jenom chci potvrdit to, co jsi říkala, že i dneska, zvlášť se to stává u mladých dívek hereček, že přichází s naučeným textem. No a co ty? Nic moc? No to, je, to je hrozně fajn. Já navíc většinou dovoluji jako míru improvizace. To. Podstavě, tak, tak myslím si, že to, že to nějakým způsobem... Půjde. A teď ještě nám řekni, protože to mě zajímá. Poznáš, jako když někdo se neodlepí od textu? To poznají všichni. To myslím, že, to, že lidské ucho je v tom dokonalé a nemusíte pracovat v rozhlase ani v divadle, nikde, ale přeci jenom asi, když si pustíte rádio a slyšíte třeba pouhý rozhovor a klidně jedete autem, tak cítíte, jestli ten, kdo odpovídá, ty otázky znal dopředu a jakým způsobem se na ně připravil. Někdy, někdy vlastně cítíte, že ten člověk dokonce ty odpovědi čte, protože intonace se najednou pohybují v úplně jiném systému. A to je jakoby ta základní chyba, protože v tu chvíli máme nedůvěru v to, máme pocit, že na nás se děje Nějaká určitá křivda, že ty odpovědi nevznikají spontánně, ale že všechno je vlastně dopředu narežírované, to, co se má dít live. Ale taky ten obsah. Ten obsah. Někdy ho, někdy ho člověk jako v tom rozhovoru nevytepe do podoby, kterou on sám chtěl. To je pravda. Takže já zase, když si někdo jako zná otázku a připraví si odpověď, tak já ho nekam uh, Náš kolega uh, Rudolf Matis. Ano, pásný, Tak ten uh, vlastně mě fascinoval, jak dokázal ty texty číst. Sám Svoji. Sobě. Ano, jak to fungovalo tak An. tak neuvěřitelnou jako, uh, intenzitou. No, protože a, věřil. Schopností. Protože věřil. <coughs> uh, My jsme s Hanou se dostali, jsem víc, když ale mohu to konkretizovat. V roce 2010. No tak to je mělo V roce 2010 práci, která je v tom základě nazvaná monodramatem, což znamená angažování jedné hrečky. Já jsem nakonec některé party, některé věty ukradl a dal jsem je jejím kolegům. Uh, což no, řekni ale partikol. Hitlera, uh, Hermana Göringa a, uh, a jednoho slavného německého Her herce, Grüngence. Grün a tento text, který se jmenuje Enigma Annie Göring, vznikl v Německu. Jeho autorem je Werner Fritsch, což je současný mimořádně zajímavý německý dramatik, a domluvili jsme se, že Hana nastuduje a následně, že se pokusíme natočit monodramat druhé manželky Hermana Geringa, které vzniklo podle jejich zápisů, které byly vydány v Německu. Ty její memoáry velmi zafungovaly a způsobily od nadšení po brutálně rozhořčení, protože tato profesí, viděla svět ten, viděla svět e, druhé světové války, a svého milujícího manžela e, trochu je jiným, je, jiným způsobem, než e, vlastně naše, naše nějaké zhodnocení té doby. E, mám pocit, že ty si tam vlastně dokázala využít nebo koncentrovat tu obrovskou zkušenost e, jak z toho divadelního, tak rozhlasového prostoru, jak z té četby. Ten text byl velmi specifický a my vám 10 eh, minut část toho textu, část vlastně takové úvodní pasáže pustíme. A vy sami budete moci posoudit, eh, do čeho všeho vlastně se eh, Hanna Maciuchová v tom výkonu pouštěla. V dirigenci i pana režiséra Vesák. <laughs> Já jsem sama esence jsem slaká pezlínky, jsem slaká celá, bez zbytku slaka. Získala jsem závislost už s mléčným mlékem. Dokonce už odcela jsem. Ne? Otec vlastnil továrnu na čokoládu. Můj otec byl mléčně čokoládový král. Ve Švýcarsku ne. jenom mahlůdku. Přesto byli jeho výtvory, jeho zajíčci, jeho balíčka, jeho eny. Všechny jeho produkty byly sladé. Stokazivní kultura, a Největší štěstí mého života. Od nejútlejšího dětství jsem se pohybovala v moři velikonočních vajíček, velikonočních zajíčků měsíc co měsíc. Nikdy jsem nevěděla, kdy jsou moja Dlouho jsem nevěděla, co to vůbec je, konce. Vždycky jsem jim sněla o tom, jak se celá a úplně nákoupu v teplé, tekové čokoláře. A když jsem ve Výmaru poprvé svého Hermana a také vůdce, byl to v kavánu hotelu Elfat. Venku ve světěch pochodní pochodovali před vůdcem a před Hermanem nekonečné řady. Oddíly, 30 a víc oddíluje sám. V prvním okamžiku nevěřila jsem vlastním očím, mi připadalo, jako kdyby kolem mne pochodovali samý čokoládový zeměčec. No tohle ne, tohle ne. Něco na tom ale bylo. Vůdce čokoládové mědy. Herman a ty unikátní uniformy, tak příželně elegantní a tak nějak Hermanovi to slušal víc než vůdce. Chtěla jsem mít bezpodní nečině, bezpodní přesně takhle sladkého, sladkého muže. Otec mě každé přání, které mě viděl, také stojí. Jenom moje přání sám se herečkou toho rozváního době. Buď dobrému muži, dobrou manželkou a jeho dětem stejně dobrou matkou, jakou je tvoje matka mě, Emmy. dal mi velikoučního zajíce v životní velikosti. Z jsem ho zajíní večer spodářal a po čokolády jsem odříkal celou marketku a to Emmy mě pronáhazovala ráčkem. A bez je v ten monolog v žaláři. Má matka. Má matka, ta pěhna Můj otec, ten zloděj, ten pojedný. V tom místě mě znervozná víra vzlumou prosti Má matka, ta pěhna. Ve skutečnosti jsem svou matku přímo zbožňovala. To on mi napsal telefonátníčku moto mého života. Buď jako sluneční hodiny, vnímej jenom ty prosuněné. Ta zahrada v našem tenkovském sídle let kde o velikoncích kvetlý sněž, kde se napíš dérž, kropusy ve všech barvách a forzity, na vědě jsem vždycky přichystala našim hercům, stávním hercům tu úplně nejpáječnější mohlou Na konci dřeznat na začátku dubna jsem jim v karychalu poschovala tu čeru, tu modu, tu zelená vaníčka. A k tomu hemaru, jak nastražené zajíči soky, a byla rozprojila. I já jsem tady z v této hledu, v ještě nezbyla. Tohle se mi baví zrále spletení doma spletených do magnetických cotů. jsem se hrdla z jeho radosti, že se mohla jít do milovaným hercům, zejména však ne Gustavu udělat tak velkou a přímou radost. A židovské manželky herců, lecti, když sami bývalé hračky, hledali v Karinhalu v bezpečí před S.A. A před SS mezi sněžníkami, krku si kotičkami a vybízejí ve velkém Nebo taky v černých Od konce války je všechno jinak. Mám zkažené zuby, jsou taky černé jako smět. Každé moje slovo si to slova převalují v ústech, a že překroutí přibliším pohledu. Nadále mi zbylo už jen zub moudrosti. v mé ústní dutině. V ústní dutině to začalo. Ne, ne, ne ke všemu tomu neštěstí. To tam z ničeho nic začalo mluvit. Přímo zpívat. Zpočátku jsem pochybovala o svém zdravém rozruchu. Soustředila jsem se, soustředila jsem se, soustředila jsem se. Emi, vzmuž se. Emi, vzmuž se. Emi, vzmuž, vzmuž se. Uslyšela jsem promlouvata hermana. Od své smrti všude ve mně, ze zemině ke mně promlouvala. Všude. A tak jsem naštivovala tři psychoanalytiky, popořadně, naprosto bezúspěšně. Jak se ti pracovalo na té postavě? Protože se je to takový jakoby, dost velký úkol a těch proměn a změn, což jste asi slyšeli, je tam, je tam velké množství. Pro Heročku je dominantní dobrá role. A tady tohle byla vynikající rola, takže velmi dobře. A musíme ale teď jako pochválit Aleše, protože ještě je potom štěstí spolupracovat s inspirativní raději, s inspirativním režisérem. Protože samozřejmě Emma Keringová, musíme to říct, já to musím říct, že mě fascinovalo, že ona byla přítomna eskalaci druhé světové války, kde její muž hrál jednu z dominantních rolí a přesto jako by to neviděla. Ta její ta, ta, ta povaha, to, jak jak, jako tak neustále vytvářela tu svou, tu svou domácnost, ty, ty vztahy, ty kontakty, to jako takovou larmoajantní, uh, jako gestem, způsobem, že prostě jsem si říkala, jak to, jak to vůbec mohla. No nicméně to mohla a teprve, když prostě Geringa vedení se olešala se jako po norimberském procesu tak teprve tak jako začala vnímat, co se stalo, co se vlastně dělo. Ale pořád zůstávala jako na jeho straně. Samozřejmě jako nezaváhala, jenom, jenom ty údivy, ten ty, ty příšerný otazníky jí lezly z hlavy a to, to taky jako byly krásný situace v té, v té hře pana Friče. protože hrát to, když dobře napsanou věc, je opravdu radost, radost. Je samozřejmě otázkou, kdy Fridše využil ty memoáry, abych to přesně datoval, vyšly v roce 1967 je napsala Emma, Emma Gehring a ta pochybnost o tom, jestli opravdu existovaly koncentráty tak, jak existovaly, že si někdo dává v té, v té době, tak to je, pro mě, to je pro mě šokující, ale myslím, že dneska se s tím setkáváme zrovna tak, že spousta lidí zvláštně zpochybňuje určitý jasně den fakta a události. Který, který běží světem. No tak je tohle to ale bylo... neznalost. Tady myslím, že to je jistý druh hrecké naivity a snahy u ní, která vychází z její profese, a snahy ten svět samozřejmě si zabarvit tak, jak no. potřebuje ona. Tak jakým preizmatem ho chce vlastně sledovat. No tak. My si pustíme ještě kousek z toho, kdy vlastně rozklíčujeme i to první slovo té hry, která se jmenuje, ještě jedno opaku Enigma, Enigering, a kde dochází k určitým jako vzácným propojením zvuku slov, jakýchsi kódů, které známe právě z toho, z toho pojmu enigma, které způsobují nedorozumění mezi Enigering a Hermanem Tak Taková pasáž, která vlastně vám ukáže, co všechno musí herečka v rozhlase podstoupit. A pak se stále taková věc, která nás vám zálel život. Nebo ještě vůč, která nás, mne a Hermana, stále naše štěstí. Protože Hitler, jak byl podvílem jiných příští, co mu pýchary do té jeho ruševní chorobě, tak to měl hlavě trochu utlumené a začal na mě mluvit smětší, výsledností, než mluvil objektiv. A mě napadá ta šílená pitovost, že je to asi herman. A tak jsem mu na telefonu řekla, jako ho miluji. A nebo jsem to dobře neřekla, dokonce Gustavovi, a ten si začal myslet, že já jsem si myslela, že na telefonu není on Gustav, ale chytl. A že já mám něco světla. Párkrát se mi totiž stalo, že jak mi stojí někým jiným, než jsem chtěla, že jsem vůdci, když byla Odvažujete něco takového? mám mám si nedovolila. Vás, můj vůdce, osvědí. Můž, myslím, úplně. Jak těsivě, krásně mohlo teď být na světě. Ty bys byl osud kříže vyřešil jinak. Bez války, bez ruin. Ty bys ji nebezrujnoval. Naší jedinou starostí mohlo být, abychom při tolika povinnostech na oficiálních večeřích nenahromadili moc tuku. Jaromane, drahý můj, prošla jsem s tebou nebem i peklem. No. <těk> Ta pasáž, která tam je, není zásadně střihaná. Je tam obrovské množství střihů, ale tu pasáž, kde se střídají ptáčci, hudníček menší s důkotem slavíka a další, a další věci, tak jsme uvažovali, že s Hanou uděláme po kouskách a pak vlastně střiháme a zmixujeme ty věci dohromady. A ona nás nám dost vyrazila dech, protože říkala: Já myslím, že, by to, že bych to byla schopná nějak udělat a spustila tady tu kaskádu těch úplně nesmyslných zvuků. Což si myslím, že ale nakonec vlastně byl takový jako zajímavý úkol pro to, jak se popasovat i v té figuře s experimenty, které pan Fritsch. Protože on je experimentálním dramatikem, nebo nejen dramatikem, i tvůrcem, zároveň se věnuje i filmu. Pan Fritz do toho textu dokázal, dokázal dostat. Ta hra vlastně fungovala na nějakém naprosto rovném textu, který jde na stránkách a vypadá jako čerba. Ten přístup k tomu byl ale, ale velmi hračký od tebe, což si myslím, že velmi bylo velmi té věci. Včera s Hankou Kofránkovou, která tam vidím, že sedí, tak jsme se bavili o tom pomězi četby a hry. Cítíš, jistě, že v tom určitě cítíš nějaký rozdíl, ale nějaký svůj vnitřní svět, dá se vyformulovat, co je ti blížší, jestli je to úkol, když dostaneš velkou roli ve hře, a nebo když před tebou se objeví 150 200 stran textu, který, který máš, ty sama vlastně jako jediná reprodukovat, pak s následně dodávat. To se říká bych, vůbec nedá srovnávat. Neuměla bych to porovnat. a Neuměla bych říct, jako v čem by to mohlo být, jako zrušit snější, nebo. Fakt je, že Enigma M. Ringové byla prostě ten žánr monodramatu, když je dobře napsán, tak je výjimečný. Ale dobrá četba, která prostě je svým obsahem zajímavá. A teď teda, že je tady Hanka, tak to si myslím, že je taky tedy Babička Bože Němcoje. Tak je, tak, je, tak je zároveň velmi, velmi lákavý vzrušující úkol. Dostal jsi dost šancí? Ano. Ale, ale proč pořád minulý čas? Já v podstatě, já ani nevím, jak, jak si mě našel ty jako herečku, ale na, na byl tvé první působiště, České, České bylovce, tak vlastně jsem dojížděla za Alešem, protože jsem od něj dostala několik možností číst nádherné texty. Třeba uh, paní Šagalové, nebo, nebo Heleny Koželuhové, což byla neteř Karla Čapka, která psala o bratřích Čapků, o bratřích Čapkových, jako velmi, velmi jako netradičně, zajímavě. A to taky byla zvláštní četba, mnoho pohádek. Takže děkuji. Tak myslím si, že patříš mezi oblíbené herečky vlastně celého toho režiserského týmu, který je v Českém rozhlase zrovna tak, jako, jako Josef Sommer, e a že, že vlastně ty, ty příležitosti přichází, přichází ze všech stran. No, ani mocně. <laughs> Anko! <laughs> My jsme se společně potkali na jedné čepě, z které vám také pustíme ukázku a může to pro vás fungovat jako určitý rozdíl práce Hany Maciuchové nad textem dramatickým a textem, řeknu, formálně rovným, ale vnitřně dramatickým. A to je, to je věc, kterou jsme s Hanou upletli tady na sobotce. Nebo já jsem jí přivezl, na sobotku a začali jsme se domlouvat, jestli by chtěla jít do díla podle mě mimořádné autorky, která se jmenuje Jung Chang. Je to číňanka, která odešla legálně z Číny studovat do Británie. Já jsem si tady dělal nějaké poznámky, abych, abych to řekl přesně. A tuším, nevím, jestli to tady v nich přesně najdu, ale že to bylo v 70. letech. A stát tehdy pouštěl několik studentů, aby vlastně šli studovat na prestižní univerzi. Ona jako dívka odešla a napsala vynikající román, na který, třeba hodně cestuji po světě, tak jsem narazil ve všech překladech, že když vejdete do antikvariátu, tak vždycky tam najdete, že ten román... Jung Chang je vlastně přeložený, přeložený do toho jazyka. Román se jmenuje Divoké labutě. Je to velmi objemná kniha, která má 600 stránek. A Český rozhlas udělal čedbu. Na starostu měla dramaturgyně Vladimíra Bezdíčková. Bylo to 14 částí, které interpretovala Hana Maciuchová, A my na základě příběhu jedné rodiny rodiny, této spisovatelky, se pohybujeme na poli vývoje čínské společnosti. Od její prababičky, která byla čtvrtou ženou generála a měla podvázané nohy, až přes kulturní revoluce, to setkání s Maem a ten obrovský náraz, který vlastně v té zemi fungoval, to neuvěřitelné krveprolití. Já jsem vlastně moc rád, že Service tu práci vydal, protože... Vydal. Vydá, vydá, vydal. Bude to na podzim, na podzim ji vydá. A je, přijde mi, že i ty námluvy země, jako je Česká republika, které vedou směrem do Číny, že asi je úplně správně nečteme a nezhodnocujeme, je to přeci jenom země, která je obrovská, je daleko. A myslím si, že tahle ta kniha, může být i určitým poznáním toho, co v té zemi se dělo, jak se, jak se ten svět vyvíjel. Já vám tedy pustím ukázku z jedné z těch částí a pak ještě poprosím Hanku, aby okomentovala to, jak vlastně se seznámila s tou knihou a jak se ji na ní pracovala. Zavávala, vyrostla generace máteře, která se chystala k boji střední nečítání. A nejasně definované volání po kulturní revoluci v tisku podporoval dojem, že boj už nasává. Někteří mladí lidé, které bychom se hlédšího hlediska mohli nazvat politicky uvědomělými, pochopili, že zápas souvisí s jejich ideolem. Aktivisté ze střední školy připojené k Xinhua v Pekingu, což je jedna z nejprosluhujších čínských univerzit, se začátkem června 1966. Několikrát sešli, aby prodiskutovali strategii nadcházejícího boje. Rozhodli se, že se nazvou rudé gardy předsedy Maola. Jakomu to přijali jeho citát otičtění v vidovém denku. Bouřit se je správně. Tyto první rudé gardy tvořily děti vysokých funkcionářů. Jen oni se mohli cítit dostatečně bezpečné, aby se takto angažovali. Navíc byli vychovávány v prostředí politiky a politické intriky zajímaví víc než většímu činění. Všimla si jich Madame Malová a v černém jim poskytla audienci. 1. srpna udělal Málo neúčinné gesto a napsal jim otevřený dopis, v němž jim nabídl hřelou nadšenou podporu. Dopisem je pozměnil svoje dřívější gesto, takže nyní znělo. Bouřit se proti reakcionářům je správné. Mladí své fanatiky jako kdyby oslovil sám Bůh. Na to vznikly skupiny Rudých gard po celém Pekingu a pak po celé Číně. Malo chtěl, aby Rudé gardy byly jeho údejními jednotkami. Viděl, že lidé na jeho opakované výzvy, aby zaútočili na přisuhovače kapitalistů, příliš nerad. Komunistická strana měla početné stoupence ale kce z roku 1957 byla dosud čerstvé paměti. Tedy malo také vyzval obyvatelstvo a kritizoval stranické funkcionáře, ale ti, kdo výzvy uposlechy byli nakonec sami označeni jako pravičáci a zničeni. Většina lidí se nyní obává stejné praktiky. Byla hada z úkrytu a pak mu useknout hlavu. Jestliže měl málo přimět obyvatel svok akci, musel straně odejmout moc a prosadit naprosto věrnost a poslušnost ke své osobě. K tomu potřeboval mohutný teror, který by potlačil veškeré ohledy a rozdrtil všechen strach. Ideální nástroj je v chlapcích a děčatech od 13 do 20 let a v mladých lidech, kterým bylo něco přes 20. Tidby vychovala k fanatickému kulturu osobnosti a v agresivní teorii třídního boje. Měli typické vlastnosti mladí, byli nepoddajní, nebojácní, by chtěli být se zastravěnou věc, prahy o dobrodružství a čin. Byli ale i nezodpovědní, nevzdělaní, snadno manipulovatelní a měli sklon k brutální. Jen oni mohli poskytnout Malovi ono obrovskou sílu, kterou potřeboval k zastrašení společnosti a k vyložení chaosu, který by otřásl stranou a rozbil její základy. Poslání rudých Gard vyjadřovalo heslo Přísaháme, že zahájíme krvavý boj proti každému, kdo se odváží odporu kulturní revoluci a nesouhlasit s předsedou Malovi. Podmícení mládeži k řízenému násilí bylo zapotřebí obětí. Nejnápadnějším terčem v každé škole byli učitelé. Ti byli lepším cílem než rodiče, protože na rodiče se mohlo útočit jen v malém měřitku a izolovaně. V čínské kultuře učitelé navíc představovali důležitější autoritu než rodiče. Teď skoro v každé škole učitelů nadávají a v některých případech i k Někteří školáci zřizovali vězení a učitele v nich mučili. To však nestačilo k vyvolání takového teroru, jaký málo potřebovalo. 18. srpna se na náměstí ve středu Pekingu konalo obrovské shromáždění, kterému se zúčastnilo přes milion mladých lidí. Poprvé vystoupil na veřejnosti jako bálův zásupce a mluvčí ve svém projevu vyzval Rudé Gardy, aby vyrazili ze školy a zničili čtyři staré přežitky. Staré myšlenky, starou kulturu, staré zvyky a staré médii. Rudé Gardy se chopili této nejasné výzvy. Vyrazili v celé čině do ulic a dávají volný průchod vandalství, nevědomosti a fantazí. Přepadali domy, rozvíjeli se do Trhali na kusy obrazy a kaligrafická díla, pálili knihy. Brzy byly zničeny téměř všechny vzácnosti ze soukromých zvídek. Mnoho spisovatelů a umělců sáhalo se ve ražu co byly kruté byti, ponižování a nucení přivíjet že svých děl. Plénila se muzea, drancovali paláce, chrámy, starověké hroby, pagody, ničily se sochy, městské zdi. To málo, co zůstalo zachováno jako například zakázané město, přežilo jen díky tomu, že premiér Cholen vyslal armádu, aby je střežila, aby dal zvláštní příkaz k jeho ochraně. Málo v počínání velice chválil a nařídil národu, aby ji podporoval. Povzbozoval rudé gardy, aby se zaměřili na širší ukrukcílů a zvětšili terror. dramatická ukázka z toho, co v radioservisu vyjde na podzim. Je to mimořádná kniha, nevím, jestli jste se tím někdy dostali, ale aspoň vidíte, v jaké krásné jsme době. Většinou tady sedí dost učitelů, tak co se s nimi dělo v Číně, jak pokojně sedíte tady v sále. Jak se ti pracovalo na tom, na tom textu, který samozřejmě nese během té kulturní revoluce? To, co se v té Číně děje, to je, to je vlastně nepopsatelné. Pamatuju si, že když jsem si to přinesla, protože knihu jsem neznala, tak že jsem to začala číst. A protože jako, když já i na četbu se musím hodně připravit, takže každý ten díl jsem nejdřív přečetla a potom ho s poznámkami jako svýma a že jsem to vůbec nemohla setřást, nejdřív vstřeba. Tady tohle je až rok 62, že jo? ale opravdu to začíná 20. lety a je to neustále takhle vybrující mezi, mezi fakty, které vyráží dech, že se vůbec něco takového mohlo odehrávat. Pořád se mluví jenom o Hitlerovi a Stalinovi, nechápu, proč se prostě nemluví o Maovi jako takovém, protože všechny jeho nápady, jeho, jeho podivná diplomatická existence, co se týče komunistické strany Číny, prostě je apokalyptická, kolik to stálo milionů lidských životů, co prostě takže, takže to, ta, ta fakta neoddiskutovatelná fakta vydýchat, prostě fakt je, že jsem se to učila tady na spíšce a že jsem vždycky vystřelila do zahrady a dechala a dechala a Potom zase někdo nahoru a čekala. dál. Tam je samozřejmě, v tom jsou pasáži, kdy, což myslím, že pro mě byla úplně nová informace, že ty rudé gardy vyhnali policisty z ulic, že budou řídit oni dopravu. A že samozřejmě je nesmyslné a protimalovské, aby červená znamenala stůj. Takže změnili vlastně barvy semaforů a jezdit by se samozřejmě mělo vlevo a během dne nastal něco strašného v Číně, kdy tahle ta a neinformovanost lidí způsobila katastrofu, která pak je přivedla k tomu, že po nějakém čase, což bylo na dny, že to bylo třeba 14 dnů, se muselo všechno vrátit do původních měřítek. Ale ta rozhodnutí jsou nečekaná, šílená vlastně a myslím si, že ta vláda té jedné ruky tedy způsobila neuvěřitelná věc. Jeho napadlo, že Čína potřebuje železo, takže prostě všichni obyvatelé Číny, od malých dětí až po babičky, museli nosit všechno, co měli doma železného, házet to nahromady a z toho se potom jako tavilo železo, z kterého se samozřejmě vyráběly zbraně. Ale to šlo do takových detailů, že se v nemocnicích jako všechny železné věci brali, takže prostě lidé umírali, protože neměli, nebyla šance píchnout jim injekce, no prostě takové bizarnosti, že člověku zůstával rozum stát, jak je možné, že vůbec, že se to mohlo dít, ale přestaňme se divit, já vám přečtu, protože vždycky když je taková mezní, společenská situace, tak, tak mě, pro mě třeba taky jako je neuvěřitelný, jak národ, a to si myslím, že Německo jako opravdu kultivované bylo, a měl aspoň teda své spisovatele, filozofy, kteří opravdu jako vydávali úžasná díla, kde zpracovávali třeba záležitosti první světové války. A teďka vám jenom namátkou přečtu, co všechno se vydalo v roce v Německu od roku 23 do roku, které si to najdu, do roku asi 35. A přesto prostě ten Hitler to takhle vzal a, a všichni se zmanipulovali do podoby, že prostě eskalovala druhá světová válka. Já to bohužel teď nemůžu najít, ale stál by... Ka, ano, kant v plámenek. Už jsem tady. Už jsem tady. Jenom rychle. Jo. Arnold Zweig vydává spor o seržanta Griešu v roce 27. Erik Remark, Nebudu se zdržovat křesným momentem. Remark na západní frontě klide 28. Thomas Mann, Josef a jeho bratři, 30, Mario a kouzelník, 31, Stefan Zweig z tu 27, Josefa Fouchého, 29, Leon Feuchtwanger, Úspěch, 30, Franz Werfel, Maturitu, 20, Barbara Skutečnost, 29, Broch v roce 30 vydává svou trilogii Náměsíčníci, Muži bez vlastností Robert Musil, Ve stejném roce, ve Švýcarsku Hez Stepního Vlka, 27. Rze všechno teď ne, Brecht píše text o peře zestup a pád města Mahagony v roce 27. Podpořen hudbou Kurta Vajela. Sklíří malý úspěch s třígrošovou operou v roce 28. V roce 27 zakládá ideolog NSD D.A.P. Rosenberg, Nacionálně socialistickou společnost pro německou literaturu, rok předtím vydává jistý Grimm Národ bez prostorů. Nejčtenější profašistický román. Jediný, který prostě je v tom pandámu. Všechna ta výsostná literatura. A teď nemluvím o filozofe. Chudáci, ti, aby se spláchli. Husserl ho, ten, no, no, no, prostě šílený, šílený. No takže nedivme se všude, kde je, kde není znalost, kde, kde jsou povrchnosti, polopravdy, plitkost. No, nebudu mluvit dál, žijeme taky zajímavosti. Probe, jsme... Nebojte, a Hanna netočí jenom e, islám e, o Hitlerovi a Malovi. E, za to, pracuje, a to pracuje i prostě na věcech. E, asi je příležitost pro vás, jestli se chcete na něco zeptat. Jak kamberský? Já. já mám dvě otázky. jsem teda trošku nespolečensky u Aleše. Jestli jste Verlieru Fričovi pouštěli tu českou verzi Enigmy? Ano. A já se na to říkal? Myslím si, že byl velmi spokojený. Mluvil se mnou o tom, protože spolu připravujeme nějakou poměrně velkou hru, kterou on píše pro Český rozhlas, která je inspirovaná Williamem Shakespearem, takže jsme se bavili při té příležitosti i o Emmy a bylo to pro mě velmi příjemné. Je tam nějaká stará komikka? No, zapíš si. A pro vás, Anko, se chci zeptat, nechci plně úplně šťourá, ale nebyla náhodou... První taková polo-rozhlasová zkušenost na práce ještě před, toho, před eh, pětím lorkou eh, s Josefem Henkem, eh, který vlastně přejal <coughs> představení Žebrových bakus v 68. z disku. Ano, jak já jsem ono. to říkal Daniele Kvářový, tam mi že to neexistuje v hlasu, že tam jenom po televizi. Ano. A já jsem tu dostal bohužel v den toho pořadu, takže jsem jí to nemohlo. A ona opravdu existuje? Jo, to je verze z 68. 60. Dochovala se k Henkeho. Páni, tak to se nám, protože uh, pane se Henke dělal taky tu televizmu. Nechci, mm, mm, tak možná, že se nám to slilo do podoby, no. že, že teda se to dělal i pro rozhlas. To já bych teda taky jako neříkal. Nebo by. Ne. Ale je to. Tak, díky. Ano. ano. Já jméno a knihy Jmenuje se Jung Chang, psáno Chang. A to dílo se jmenuje Divoké labutě. Někdo? Tak v tom případě Haně poděkuju, popřejí.